لا قرزة والله ورکا دو دل اخبره قرزة ورکا دا, دا گريوان ناقلت ناوله ده اغزي ده نهو يا عدو والله دا لا دل دا حمد ورکر ونبه علیه السلام لا دو دو قوالي نه دا غيرتیان وقار همشه دا پاردائي چه د مظلوم امداد که ملمير هاش دا اغا قدر که او دا اغا اکرام وزد که زمانگو استاذ فرماهل وشيق رحمت الله چا سر دا چا ماملاو دا قرزو ناگو ورط وی مولای گنی ما و در سره ا سیشنل کړه هو سمکړې بمی وی وی خان شیخ احمد الله له زرمټي او پرلان یو تو وی چې دغه زما کې لري وشت وی دی واخ کی ز مولانیم دی واخ پتا ز ما مال خپل قرضه را کا مولاتو سره بیا ګورو دا زما پتا قرضه دا څنګه خبره کې هه ته مولای تا تاسو ما دا کی دی لولا راح تو کله را کا کنه عزت د قبلیستان وشته به وما و ما انت علی نبی عزیز نه ته مون باندې عزت من قالیا قومی وی زما قوم ما اراتی آیا عزت د دالي زما از وا له کوم عزت من لگی پتااسو من الله اذا الله نا وتخذموه وراکم زیریا یول تاسو دی الله لرا رسو شگانو نا الله میر کړی دې ان ربی بیشکر زما بېما تعملون موید پاس باندې چی کوي تاسو راګیرونکي یې یا قومه ملوالا مکانت کوم اے زم ما قومه عمل کوي په خپل خیال زامل کوم کې اند بیانه سو تعالمون زر وی شي پوې و شي میاتی ااسو چی راځي د تاذاب یوږي چی را سو کې دلانه ومن هو کاذی با سو چی وی د روزن ورته کوي انتظار کوي ز تاسو سره انتظار کوي ما ولا ما امرنا هر ګلای چرایو کوم زمونګه خلاص کومګه شعیب علی السلام والذینا منعک سانچی مان را وړو ما حدود سرا برحمتی منا فقبلا مهربان دیان واخذ الذین سلمو او نی ولاک سانچی ظلمی کړو چرې پاس بہو فی دیار ایم جا زمینا او ګردیدل کورونو کې کال کالم یغناو بیا دا سي لقنو سي دل بديكي اللا خبر دار بودا اللي مدينة لريوالي مدينوالاو دارا سنش لريواليو سمو ديانو لا ولقد عرسل لا موسى تا سر رالي قرم موسى علیه السلام بخبلو دلائلو وسلطان مبينو دلیل خکاران الافرعون اافرعون تا وملئي وزيرانو ددتا دا موسى علیه السلام واقعان دا جكر كي بطور تسلیم فاعد باو فر بطور ترغیبیل تبلیغ مسئلی را سولو دا فتا و او امره فیران تابیشو ده کار ده فیران و ما امرو فیران بیرشید او نویو کم ده فیران سامان یا قدم قومهو مخی وکی قوخ بلر یوم القیامة ده, ده قیامت فاوردهم انا را را بولی دویلر وورتا و بیسل ورد المورود او بعد ده گدر گدر شوی و او بیو فی آز این لعنه و رپسی بشی پدی دنیا و یوملقیامت او روز د قیامت بے صرف الدول مرفودہ بعده تحفہ تو فور کشی وی ذالک مینم باءل قران دا خبرونو د کل نوین اقصوالیک بیانوم دلل پتا وپیغمبر ته دا په نشته داوماته تو بیان کل لاله ملګے بیاو الله وی مینا زنی د دین موجود دی و الحیدو دل شوی و ما ظلمناهم ا دی نقصان نه کړی من ظلم لم ليكرے بدی با نی ولاکین ظلم ان ظلم کرے دی جانو سران فما اغنت انو با تن کد دینا आले آغا یذونا من دون اللہ ای چرا بللی بی من شین یو زرا لم جا مربیک ہر کلا چرا حکم درستان وما زادهم غیر تدوی با او زیاد نکو دیا لحو آبیدین و لرا غیر تدبیم بید خوار اینا خوار اکلل <سؤال> و زلیل <سؤال> اکلل <سؤال> وکا ذالک <سؤال> آخذ ربی کا داگرنگی نیول درستا دی اذا اخذ القرآن کلائی چونیسی کلوالا وی الظالمتون اغسلن کو انکیوی انا اخذ هوا لمن شدیدو یقنانی والداللہ دردناک سرگ دی این نفی ذالکل آیا یقنان دیگی خواه مخاتل آئل دی لی من خواه چالت شیری کی عذاب الاخرت دی دا عذاب داخرتنا ذالک یوم مجموع اللہ الناس دعو رزا جما بګریشي دې د خلق او ځالک یو مژودا او دا ورځ ده د شادت د د شادت شي وي د دې ګواہی شي وي او ما الاخره نور سعودین را اله لجل ما دود مگر نتیش مارلی شي وي یوم یا بلا تکلم نفسو فلا جراشي خبري بانی شي ګولونصر الا بجنی مگر بوکند الله فمنهم شقی و سیدا بعض دې دینه بدبخت او بعض نیکبخت بدبخت و نیک بخت ده بدبختی سلور علامی دی یو در زلس اخوال آدویم جلان نراتلل آدری ما می دنیا سر امین محبت آد سلور ما اگدو امیدونه اگدو اگدو امیدونه وکی ده ده بدبخت سری علامی دی دنیک بخت سری سری یو سو علامه دی یو داسې سره بد د ډیرنره می اځویم دا چې ځان لځه کې ناز تینو دلبه جڑا ډیر ورځي او درې م خبر اده درې علامه چې دې به می دننه کوي دنیا می دننه بد د نهي چې بلورز له بلورز له بنگله دا می دننه فلا اورم د دنیا نه نفرتي پينزم حيا نا کي فام ما هر چا کاسامي چ بدبخت شيوي دي و دنيا کي ففي نارين و بوركي به اخرت کي لهم فيها اسف و شيقه ذيله وا پدي کي جيرگي وي و شيقه هني دل خالدين ديا اميشوي پدي کي پني جهنم کي ما دامتي سماوات ولارد سو بوري شي وي اس مانوس سمانه دا چکل اصده اخیرت تلاشی جنت یا جهانم تنه زمک آسمان نکمی پایدی شد از سمان انشقه تا غی سرسکه آسمان بهو چوی از الارد و مدت زمک برایخ شوال قط ما فی ها, ها پتخلت او بغرزشت چپ دیکی دی, دی زمک بوران شی آسمان بوران شی از سمان انفطارت آسمان براو دوری او انوار با ختم شی سوری بر او دل دا سمانه دا خالی دینا فیا مادامتی سماوات والارد امیشه با دی جان نمکی سو بوری چوی سمان ازمکا او معنی دا پنشپیر چی یاد ای نو بیایی سی تیراز در بانده نرازی دا سمان مراد بلندی دا او دا ارد نمراد پستی دا نو معنی دا خالی دینا فیا امیشه با مادامه د سماوا ته بلندی دا جهنم وال ارضه پستی دا جهنم جهنم بلندی او پستی چې صبر وی نه داغه نه ختمي هغه دا نه ختمي دوه ولا جوند الا ماش رب کو مگر هغه چې واری رفسا نو زیات ور کې دی له عذاب رب کا یقنا نفس فحال کون کې له ما یرید دا سوچو والی و اما الازی نسوایدو، هرچه ها کسان نیچه نگبخت شویدی، ففیل جنتی پا جنت کی بایی، خالی دی نفیه همیشه بایی پدی که، مادام هدی سماوات دوالار دو، سو بری چوی بلندی دو جنتا، پستی دو جنتا، ایلا ماشه عرب بو که، لیکن های چه خوخشی درستا، زیاد بکیدل نیمتونه، آتا غیر مجزوز ور بکرشی بخششم، غیر مجذوز او نبی پر کلي شي فل اتكوم کې غافي مريتن په شکي مې ماده اسنه يا بدون اولاي چې عبادت کوي دا خلک ما يا بدون عبادت نه کوي اله لك ما يا بدون باور ماګر په شان دای چې عبادت کوي مشره اند من قبل پخوان عبادت کړه مشره نو پخوام و ان لم وفوا ما بشګه منګه خه مخه بورور کو ديتا نصیبہ عمرخی د دی غیر منقوسه نبوی كما شوی ولا قد اتنا موسی الكتاب پتہ دې سره ورکړې مو موسی علی السلام له کتاب ایس دی لابوشه کی ولو لا کلمات سبقات کی څنګه حکم کی شوی دراستانا لقد يا بینهم فیصلوا شیوا ذی ترمین جداصحاب و انهم لفی شک یقینندی خامغه په شک کی من هم مری بود دین علی شکون کی وَإِنَّاֹُ لَاًلامَّا لَاَيْ وَفِيًّ نَوْمًا او ن Edenol لَمَّ مَگَر ان پى معنى ده مع ده او لَمَّا پى معنى ده ایلا ده معنی پا کی گرنی ده خدایا و معنی میوکا وَإِنَّاֹُ لَاًا او ن Edenol لَمَّا مَگَر لَي وَفِيًّ نَوْمًا خواه مخواه پرابور کی دی لرا رب وکار فستا مالم دیل دا ملون د دی پاس زبانی چی کئی دی خبردار دی فستاقیم کما اومیر دا کلک شا کلک ادریگا سنچ حکم شو تاتا و من تابا ما کازو چی را گردی تا سره ولا تدغو سر کشی مکوهی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم تدا حکمو شو کلک شا او ملگری دیم کلک کا اوی کلک ادریگی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم تا وی فستاقیم کما اومیر دا تابا ما که چاچه تا سر ملگر تیا کرده اغوی دیم استقامت زان کی پیدا کی اکلک دیو دریگی ده نبی علیہ السلام گیره مبارک کی سپینو لگی دل کی سپین پا کیو دل صحابی دیتا پوس کئی شید یا رسول اللہ دا اللہ رسول بڑا شوی سپین گیره شوی نبی علیہ السلام ورطو فرمائل شیبتنی حودن و اخواتوها مال صورت دی او د عادی امثال او سپینګیری کو صورت دی هو کړه د الله یفستق ان کماو مر تک لا کو درې بیان دسن چې درته حکم کیږي نو بیان د الله تر طرفه ده د توحید مسلې او د شرک رد ده د منافقین رد ده د الهی کتاب او نسوارا رد ده د هاری فرقې رد ده زما قوم ده زما په قوم کې زما مشران دي دا وی له هاځم ده خدا الله لحاظ بډیر کو د ل لحاظ بډیر کې چې کله الله دې فستقیم کما عمرتا نو دې غن سپینګي را کړم ا غم وډا کړم فستقیم کما عمرتا کلا شا څنګه جوکم شی تا وا من تا ما کا سوچ سره ولا تدغوسر کې شي مکان سر کې شي دا چې ټماسل کې نرمي کې وبل تر د واوړي د بل له لحاظ کې د الله لحاظ نه کې د لحاظ نه کې انه به ما تعملون بصیر یکنن الله پاس چی کوئی داسو لی دون که وَلَا تَرْکَنُو اِلَى الَّذِينَ تَرْکَنُو دا کسانو چې ظلمی کلی دی یو مانا دا ناوی روکن جوڑ نشی ولی فتح مسکومن نار ورودر تورفی وَلَا تَرْکَنُو اِلَى الَّذِينَ کسانو تا ظلمو چی ظلمی کلی دی ظلمو کی طول رالل مؤتریدین رالل مشرکین رالل منافقین اهل کتاب تولب کرالل څوک ظلم کوي د الله کتاب خلاب کوي هغه کار سوک دی هغه مولا لري کفر دی هغه ته ملانونه کی داوی دا مرید دا او داوی دا شاگرد جوړل شي چې دا قران مخالفت کوي د توحید او سنت مخالفت کوي فتمسکو منار او برسی تاسو ته ور کاراوی صرف ملان دی ورته ګنوور بدره ترسی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ نَوَيْتَ أَصْلَاهُ بِدَالَّا نَا سُغْدُوسَان سُمَلَاتُن سَرُونَ بِيَوْسْتَا سَرِيمْتَ ادُنيشِي امْدَادَم امداد ګرېني کېګيم امور مسلمه چې ټکو مسله کله کې د دشمن ته اعلان نکې مخا مخاذر ته تکلیفونه رسی واقعي مسلات من درز منځو ته طرفین نه هار پاترا بو دورس کې وزلفا مِنَ اللَّيلَ آپيس کې د شپې نه طرفین یاد پل مراد پینا اطراف طرفونو در ارس که او اینسا که در شپینا پر طول اطراف و اطرافو دا که دار یو من زانزال وقت دی بیا دماخام و دمازخطان وقت دی نقشو تباک دمره تباک چه دماخام و دمازخطان دمینس که تقریبا دونیمه گینتی دری گینتو تی رسی دی که زیاد نزیاد پینزه پاو فاصله پا کار دا پینځه باور دا دې نقشوبه نه عمل کوي ها او چرته د فقهاونا کتابونه نه نکاتل نفقه یا چرته د علما نه تفوس نه او اکثر ډیر ملیا نوم پریکي اخته چیره ها چیرته کې وخا مخا لا وخت داخل نه لري ما سلطان داخل نه دي لانی داخل نه دي او دومره اهميت دی ولور کړی وي چې نه په دفق کتاب ګوري نه په یو فقین تفوس بګی کوي نه بګي او د عالم نه تفوس کوي او بس الان دی و اغا نقشه لگه اولی بی جماعت دونی که زی پزه پا دی تیم بانی نور را خیجی پا دی تیم بانی پریوزی ولی تاسی لی دلی ده چه پا دی تیم نور را خیج و پا دی تیم پریوزی او دا فکس تیمی ولی مقرد کردی پا دومر مینطونو دا پاس و پا دومر مینطونو دلان دی دا او دا تاسو خواب اندازه دا او مقرد کردی دا اغا اندازه خود دا ما ستن و دا ما خام پا دی منز که چه کم فرق ساعتی نو دا دیر زیاد کرده ده ها واقعی صلاح تا طرفای نهار و ظلفا من اللیل انال حسناتی از حبن سیعاد دا دی نقشو ای سیسیت نشتا دا نقشی ورکی کئی سی جمعتونو نیولرکی ها دا قرآن آیات که ورد چرتوی یا ورد حدیثوی نو دا حقی نتختی لکه تختی خار پشان خار چی دا زمرین نتختی ها توب ویګینه د خدای په طرفه دا نقش راغلی د خو دې ورته ویل دي چې دې نقشه باندې به عمل کړي چې د ماخستان او د ماغان په منځ کې وو دونیو مګینټي فرق ساتي ان الحسنات یوزهن سیئات یک ان نیکې لري کې بدولرا ذالکا ذکر علی ذاکرین دا پان نه د پالاد پن اری سنکو واس بیرصاب ان الفین الله بشکل لا لایو او اجر المحسنين مزایقې اجر دنی کانو ولولا كانا من القروني ولنو دخلونا من قبلكم بخواستاسونا الو بقية انخواهندان فضيلتا عقل من ينحونا عن الفساد چمرا كي خلق دا فسادنا في الحرد فسنكا كي إلا قليلا مگر لك ممن عنجينا منهم دعشان عاشق الاسكرمي دي, دي دينا واتبعا الذين ظلموا تابیداریکړه غسانو شې سولومي کېلې و ما اوتري پوفیه دا چې موږ شې و پای کې واکانو مجرمینو دي مجرمانا ولي رو د خلکو دمټو على خلق نو چې خلک یې په ساده نه مې کېلې و بلکې یې په خپل ساده نه کول وا ما کان رب کان نه راست لې یحلق القرایه علی کی کولا بظلم فظلم باندې واه لوه مسلمونه ال 20 लाखون کې الله اکلے نحلہ کئی سوپوری شبائی کی اصلاح کئی ان کے موجود ہوئی او دا خلقو دا گناہ انو رب کئی دا غلطو رب کئی ولو شاہ رب کان کخخوی دا رستا لجالا ناسا خا کر ظلیبے خلق او مطاو آئی دا ٹھول گئی پہ یو دین باندے ولا يزالون مختلفين همیشه بعد استلاب غون کی وی الا مر رحم ربک مگر اچو گو جرم کړي راستا ولذلک خلقهم د دې استلاب د پاره پیدا کړی دا خلق د دې استلاب لپاره پیدا کړی دي ښا بازی دراله له خداینا مخ کی شو له مشران شو له خداینا ځان مشرانی حساب دا ملیاں په خپل کې نه متحد کی ولی نه متفق کی وذالک خلقهم لیتلابنا ما پیدا کړی وی چلای ما پیدا کړی اختلاف لا نوته د خدای نه مشرې ته د قران نه مشرې ها چې ته د خدای حکم او د قران حکم موران کی او ختمه کی ولی ذلک خلقهم به اختلاف لمه پیدا کړی دین او مر رحمه ربکا اگر اختلاف نباش کی عقیبه توحید او عمل د سنت وی وتامت کلمه تو ربکا پر شوک مناظرستا لام لام ناجahanam قامه قادت بکم جہنم دے پیریاں نو بندیاں نو ټولو نا وکلن نقسو هر یو دغه قومونو نا نقسو بیان کول منګه الیک تا باندې مینم بای رسول دا واقعاتو د رسولانو نا ما نثبت به فادک اواج مزبوطون پلي باندې دلستا تسلی نبی عليه السلام دا دې لپاره نو چې ته تاسو یو خوب دلنه در دینو ز قصې به درته کومه اوزش په و باندې باندې ریشی په خوابه قصه کولې کټ به زړان کړه او ولټاو پای کې بناس بوډا ثایا بوډای بناس نو ما شومان شو با شو. نو نوسته به قصه یې کولې اوګی تیسه په تیره شی. وقت تیر شو قصه به ختم نه شو ا اوزګه خوب ولا نورت نه دا درته لري په اړه نو کوم چې خوف دل نه درځي نو قصه به درته کوم چا غشپری پ تیر شي وخت تیر شي باز خلک وی وخت لانډو وقت لانده خود دیتا پوز بدرنا اللہ کی تا اللہ وقت لاندولو لنیر آلے گلے تیخ پلی بادت لر دین خدمت لر آلے گلے پیغمبران و ما بیان کر ما نسبی تو بی حیف و آدکا آج مضبوطو منگا پای بانی زرستا و جا کفی حاضی الحاق اور آغل تا تا پا دی صورت کی پورا بیان و موزتون اوفن و ذکرال او اوفن دفاراد مومنانو وَقُلِّ لِلَّذِينَ آوَيَا کَسَانُتَا لَا يُؤْمِنُونَ آجِ ایمان نلری ام الوالا مکانتِ کوم عمل کوای پا خبال خیال انہا عاملون منگا عمل کوان کیو دا بیانا تا صبرات کوای منکرات بکوی صبرات کوما وانتظرو انتظار کوای انہا منتظرونا بیشکا منگا انتظار کوان کیو وَلِلَّهِ غِبُ السَّمَوَاتِ خاس لا لا دا ل هندغه وو داس مانو نو دسم کوه ویله یور جو لامرو الله ته واپس کولې شي کارونه كله هو ټول په بده عبادت دا الله وکا وتوکل عليه زان اسره په الله و ما ربک نرستا بی غافلین خبره اما تاسو نو داس نه شی عمل کوی سورج کې سلور مسلې ذکر کولی او پاغي باندې واقعا د ام ذکر کول اوله واقعا اعبادت دول اللہ وحدا او پائی بانده واقعات دان بیاؤ زکر کل چار یو نبیو ای نو علیہ السلام وی اللہ تعبدو اللہ حود علیہ السلام وی یا قوم ایبود اللہ صالح علیہ السلام وی یا قوم ایبود اللہ شیب علیہ السلام یا قوم ایبود اللہ ما لکم من الہ ان غیرو دویم مسلوہ ترغیفی تبلیغو چرا مسلوہ ارسوہ ادريه ومصلو على تسلينا به لي صلوات والسلام تا صلووا ومصلو عالم الغيب يا الله لا اله الا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا ربيا لعلكم تعقلون نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنُ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سورة يوسف ترتیب کې دو نمبر دی هرڅو د ده سورة هود نا او نزل کې درې روسو د سورۃ یهود نا نازل شوهره رابت د دې سورۃ دمش کی سره ورګن هو جو باندې دی یو هر کلا چې مخ کی دا masala ذکر کلا چې ال مولغیب صرف یو ولاده ندی سورۃ کې پاری باندې masala د السلام پیش کای او داغو واقعا بے پیش کئی دیو جناب ورپسی ایراؤڑو بلو جا مخ کی سرد کی ویلیو فعبدو آخر ایاد کی نو دی سرد کی ویوئی ما تعبدو نمندو نهی اللہ اسمان تا سر بادت بېدا lana مگر دته شنه مونږو چې خريا غیلا رتا سو دیو جنا ور پسې راوړو بلواځه مکه صورت کې تسلیوا نبی عليه السلام ته نو دی سور د یوسف کې پاګی باندې واقعات حضرت یوسف عليه السلام ذکر کړي چوکو راغاز غنره تنکڑه تا وزلنه تنگه بلا وجه مخ کی صورت کی ترغیفی تبلیغو نصورت یوسف کی پاغیبانی تفصیلی واقعا دکر کئی چوکو راغاز جیل کی مساله کرده ده دیو جناب ورپسی اراغلو بلا وجه مغکی سرد کی شورو پا علیف لام را بان نشوی و نو دا سرد هم پا علیف لام را بان نشو رو کئی دزواتو را سردتو دیو جناد وارے متصل علگو لیوبل پسی بلا مخکی سورات کې ویلي فوتوکل علی الله پالزان اوسپارام نو په دې سورات کې پاړيبانی واقعيات یعقوب علی السلام او د یوسف علی السلام ذکر کړي چې ځان یې الله تسپارلو امتیازات د صورت دا سورات ممتاز ده په تفصيلي واقعيات یوسف علی السلام دارنگی دا سورت ممتاز دے پا خوب دا بادشاہ باندی بلا دا سورت ممتاز دے پا خوب دا جیلیانو باندی چپا جیل کی خوب لی بلواجه دا سورات ممتاز ده نورنا په مکر د خو زبانه دا سورات ممتاز په دوا قسمه محبت باندې چیاو قسم محبت جائز ده اځو ناجائزو بلا وجه دا سرد ممتازه پجرا او مکر درونو دا یوسف علیہ السلام باندی بلا وجه دا سرد ممتازه پا بیان دا خوب دا یوسف علیہ السلام باندی بلواجہ دا صورت ممتاز پاک قمیض د یوسف علی السلام باندې چې د غم سبب ګرځیدل او بیا د خوشحالي سبب وګرځیدو بلواجہ دا سورت ممتاز دے پسیحسی پسیرت دے یوسف علیہ السلام خلاصہ دے سورت دا سورت, سورت تفریح او تشریح دے سورت دے سورت کی نبی علیہ السلام دا جهالوګه ګاهالي يوسفو ستاهال پښان دي يوسف عليه السلام دي څنګه چې يوسف عليه السلام په لرونو دمل کښن لهو تا و مکیوالا د مکی نه شري السلام دري ورځي کوی کی تیری کړې دا راځي د با پغار کدي ورځې تیرې کی څنګه چې يو صفه الله اسلام باندې ورونو دغلا الزام لګولې نو تا با نبم منافقان په مدینه کې استاب بيبي باندې الزام لګې زږغچه صلی الله علیه وسلم بلاره باندې ته او یریدو چایزیږي سربراس سره څه کې ځکا هغه اغسته وو دا رنګ ته چې هجرت کې د مکینا مدینې ته ان په یاره بځي زږغچه صلی الله توبم پردی وتن کیا بادېږي څنګه چې یوسف علیہ السلام ورو نو تویلو لا تسری با علیکم اليوم پتہ سنن ملامتیا نشتا نو توبم مکی والو چتا سبانه ملامتیا نشتا ا څنګه چې د یوسف علی السلام قمیص داغه د پلار د پاره سبب د غم ګرځیدلې هو او اخر یې کې ورلا سبب د خوشحالی وګرځیدو نو درشان تاسو مرګلورآ دا حجرت سبب دا غم کرزی دلے رئے او داو اللہ سبب دا خوشحالے اگرزی حال اکا کہا لیوسف ستا حال پشان دی یوسف علیہ السلام دے اوفدی سورت کی سیاسی بصیرت یوسف علیہ السلام ذکر کئی الف لام را دلغا آیات الکتاب المبین دا آیات د دنیا د کتاب ښکار دی ان انزله قران عربی یقینا موږ را لګلې کتاب عربی په وسیحه جبان لعلکم تاخلون خامخا یاقلورای آقل پدی کتاب باندرازی سڑی کی آقل پدی کتاب باندرازی خزا کی آقل پدی کتاب باندرازی انسانانو کی زکت الستون کتاب دے پوازِ حجبہ دے بل کتاب بانی سڑے آقل من نشگرزی دے ناہنو نا قل سوالے کا منگ بیانو تابانی آسان خیستا بیان قصص مزدر دی او خیستا بیان تولی کی گی دانی چی خیستا کسی ها دا کسی جمع خوبیا قصص رازی دا کسرا دا قصص دی بیان تولی کی احسن القصصی خیستا بیان گینی خیستا, خیستا بیان دی دوی بی ای بیان خود ابراہیم علیہ السلام زکه صبر اختیاری و اده یوسف علیہ السلام صبر خو اختیار کی نو اخرونو پیته ورزو لئو او صبریکاو او, آو د اختیار نه بهر خبر هوا نو صبر پسې ته بار سرا پده ته سرا او بهتر بیان پده ته وار سرا چ په دې کې د یوسف علی السلام حوصله ته وګوره د یوسف علی السلام رونو هغه سره څوکلل د یا کوبل السلام صبر ته وګوره د یوسف علی السلام سیاسي بصیرت ته وګوره یوسف علی السلام د جیل نشمر کولی لار جوړکړه باچا ترپتا ا بیا ځان لیدو او دې انتخاب څنګه خلې وکړو او دې ځان نوم ورکوله مقرره کړ چې په هغه کې ور سره د مخالفه ملاقات کیږي دا رنگ یا سن القصص په دې اعتبار سره چې دې کې عشق اقسان ذکر دي یو مجازی او یو حقيقي مجازي لکه د زليخې چې د یوسف عليه السلام سره محبت او پاګبانې عاشقوا خدای هغه محبت او هغه مجازیو یوسف علیہ السلام له تکلیف غوښته چې ده په تکلیف کې نو خلا یا به زمامنی یا به جیل د غرضوم هغه په تکلیف کې کاو حقيقي عاشق یاقوب علیہ السلام او په یوسف علیہ السلام چې یوسف علیہ السلام سمرا لري کیږي نو هغه ته کارم لګی عاشقانو کارندایو درجه مندای چاغه په معشوق له تکلیف نه غواړي یاقوب علیہ السلام په تکلیف کې پروت دې نظر لاړو تختید د یوسف علی السلام پیغام کی از زلیخی غایش کا اگر مجازي اوغه گوناوام نحنو نقسو علیکا من بیانو بیان تابانی اسن القصسی خاسته بیان بما اوهنا الیکا با سو جوهیم غری دتا تا هاذ القران د دې قران پاین کنتم ان اگر چې وی په خواده دین العالمین الغافلین غامغادنا خبرونا اذ قال يوسف قال يا يوسف عليه السلام لابيه قل بلار تيا ابتي ايه بلار اني رايت احد عشر ما لي ذل ياولص احد عشر مركب بنايه دي میسکی او حرپو وو اغی حضب کو او مراکب جور کو احدون و عشرون او حضب شا احداشر شا ممیز شا کوقبانی تمیز رأیدو احداشر کوقبان لی دلی میری والقمران مرس پوگمئی رأیدو لی دلی می دیل را لی ساجی انچ مات سجده کئی قال ایا بنی یا اوی یاقوب علیہ السلام اے بچوڑی اللہ تقصص رؤیہ کا مبیانوہ خوبستا اللہ اخوات کا رونستا تا فیعکیدو لکا قیدا چل بجول کیتا تا چل تدبیر بادرتو کی چل بادرتو کی او بیان بنا کئی ابنی کسیر لیکلی دی استعینو علا حوائی جی علا قضای الحوائی جی بی کتمانی ها کل نزینی مدیم محصودو چی تو یو خپل مقصد دی زرکی نیو لی دی اگه بچاتا نخکار اکی تو داوائی چی زدہ دا دا کار کمو دی کزو کمال تر دل غارم نلاغی بیان چاہتا مکوو زکا که تا تا نعمت در کلیش نهاریو نعمت چا تا چی نعمت ور کلیشه ده اغا سراخل حسد کده ده یو کار چی که نا اغا پتوکا دزل راز ده اغا پتا باندیوکا یو منصوبه ده جوڑا کده ده بہترین منصوبه نا رچا تا مخکارکا و داری حال یا قوب علی صلاح پلزوی تزکوی تالب اللہ یو درجه درکی کمال و درکی دا دی بیان رونو تونکی دو خیار پلار کارم دائی چه د درجی والا زویتا خبره کوي که نورو تی د د د حال خکاره کړی وی نو چل بے کڑه وی و جلی بے و پختانم زالبنی اسرائیل لی دروار عزیز پا کامیابی بانی غصی و خوشحالی گی پینا فی اکیدو لکه کئی دا چل و جور گی تا دا چل این شیطان شیطان لِلْإِنْسَانِ أَذًى مُبِينًا د انسان د پاره دشمن نه سرګند وکذالک یشتبیکا څنګه چې ستاه خاندان غوړکړي وی الله دا رنګي غوړکې د لارې رب کا راستان و يعلمک خیتاه من تابیل الہادیث دا حقیقت ار ما آل دا آل یا اولونا راگرزیدو تاویم راگرزیدل خبرو تا خوبونو تا یا انجام د خبرو انجام د خوبونو تا ویعلمو که خیبتاتا من تاویل اله حدیث دا انجام دا خوبونو نان دیو جن حدیث کم رازیم چطا خوبار چاہتا ما بیانوا حبیبین او لبیبین یا خپل محبوب دا بیان کا یا اقل منتا بیان کا چی خط تابیر دا لدر کی او ترمیزی کی تابیر و کتاب و کې کی ابواب و رؤیا کی دیق اسم ذکر کی یو حدیث و نفسی چی سڑے دورا چی کمکارو کی ناغا خوب کیوینی او چی د ازدکرے وی یا ازدکی ناغا خوب کیوینی یو سړی یاد چا کل چل ځکه ان خو ګم سیکل چلی دویم خو بنا هغه چریکله تکلیف راشي په یو واحد باندې په مسالته توحید کې د الله په دین کې نو د تا خو بنا کو دلې کیږي مبشراتی د د پارا زیرې وی د د او دریم قسم خو بنا هغه شیطان نوی ترمیزی اب واب الرؤیا ذکر کردیم او دا خوب دا دا مرغی پا پنج باندی مرغی پا پنجا سنگ چی دا مرغی دا پنج نٹنگی گی دا سی دا خوب نٹنگی گی چکم تربت تا تابیر و باسی آغا تربتا او چکم خوب کی تا تا خکارا بشارت خکاری زیر اخکاری ستکلیف در باندنی را گلی نو پا دے خوب بانے ما خوش آلے گا زکا دے دے انسان پزلکی کې پیدا کی گی او خوب کی چکلتاتا سا تکلیفات محسوس شو نو پا غیبانے باندې آلے گا زکا داغی تعبیر خوش لئے زی او داغی تعبیر بتا تا خمالمی گی وَكَذَالِكَ داغارنگي غوراكاي تالارا راستا او يواليمكا خايتاتا مين تاوي ليل حديث دان جامد خوبن نا او يتمونه متهو وركاي نيماطل عليهك ابتا باندين والا علي يقوب با علي يقوب عليه السلام كما تمهالكا چي من قبلو بخواجی ابراہیم علیہ السلام و عیسیٰق علیہ السلام ان رب کا یقنان راستا علیم ان حکیم پویا حکمت والا دے لقد کانا فی یوسف یقنان شتے پو یوسف علیہ السلام و اخواتی و رونو ددکی آیاتن نخیل سائلین دپارت دپسکو ان کو اذ قالو کلاچیوی دئی لَيُوسفُ خَامَخَا يُوسفُ وَأَخُوهَا رَرْدَدَى حَبُّ إِلَى عَبِيْنَا دير محبوب دير پلار زمانگ دا من نا زمانگ نا چه کم بچه نو پلار تنزدی وی دوی دانا کول چه زان کی عدب پیدا کره وی او دا پلار اغمین زان ترب تمرالا نو دروار دا مر بندو بس یوکو او اغي وجه او دی زمنږ پلارار د ډیر محبوب د زمنږوه نف نو به او منګ مضبوط د ډلهيو ان بان یقین پلار زمنګا ل ظاللی مبی خ مخ پس دغش کاره کېې خ مخنا پوس کاره کې د خوړیر سادهنا پو دی زلال ما نه ګمههابې کېدلته زاتګینا پوهه ښکارا کړي دي هغور نه پوهه ګورم زمنګ دي مضبوطی ډلې تنه مضبوط بدنونو تنه ګوري تول او رازان ستړي کو دی کو کار وبارو کو مونږ محبت نه کېد تس ډېر محبت کوي د وی راجا ما شو قتل بندوباسي وکړه د یوسف علی سلام اوتلو یوسف قتل ګی یوسف اويت راو یا ورځوي دلارار ځن یوز مکی دا یخلو لکم خالی وشیتاستا وجوابی کما مخا دپلار ساسو و من بعده قومن صالحین شیبا رسو زدنا قوم نیکان ددوی نیت هم خو نیت غلط نو دپلار مینے غخصا خو لا ری غلط اختیار کلا لا ری غلط اختیار کلا او آخ خپل رو د دمخیرو کوو او دو پلار مینه وقتا چه پلار را سرمینه او کیم باز انسانی اغا پویا نشیم دین پا طلب که بروانه او دین خدمت بکئیم او اغا بو اللار غلطه جوړه کیم پوې کی پینا نیتی خوی خلاری غلطه چلار غلطه شیم و اکارتی وران شیم یوسف علیہ السلام اغا اللہ بچ کاؤ قال قائلو من هموی یو و یونکی لا تقدلو يوسفا موجن يوسفا وعلقوه غرزوی دلرا في غیابت الجبه پپڑ جور کوئی کیه یل تقد هو بغی دلرا بعض السیارتیں بعض قافل والا ان کنتم فائلین کا تاسد آکار کون کیه دیکھ سنخیوی وی آیات لسائلین سنخی دی دیکھو یوسف علیہ السلام د مرگ بندوبس شو یوسف علیہ السلام د پتا نشتا یوسف علیہ السلام الله بشکی ورونو د پتا نشتام د یوسف علیہ السلام پلار پیغمبر د یعقوب علیہ السلام هغه د پتا نشتا چې زه ما زمونو د محبوب زی د مرگ تنظیم کړي دې قالو یا ابانا وی دوی پلار ما له کا سی دالرالا دامنا یتنه یا امانادار نګر د یمنګل را لا یوسفہ او یوسف باندې لاریکل ویلی چې تاسو به تیمادې ودا چا کی چې مرضی نو هغه تاسو خبرې کئ مرضی وی هغه داوي وستا په مې تیماد نشته خبره به لا کړی نه وای بس تاسو په مې تیماد نشته ته په ما یقین نکه تاسو څنګه ښکارم و ان له لونه سحنا یقینن منګا خامخادل را دخه خوا د پیران بار وايي چې دي خورور دي زړه خنه دي او تعالی چې الله یو درجه درکلا نه کلی کې مخکارکوا اورور ته عزيز ته خپل خپلوان دي مخکارکوا ا درجه مخکارکوا خپل کلی کې وسېږي نو د رونو په شان ګرځا ساده ګرځي چې اوې څنګه ګرځي د شان ګرځا خپل درجه جخ کارا کېنو چرته بل ځای کې مخکارکا ځکه کرونو ته عزيزان درې کارکړه به دینه پریږي دا دې خلکو مزاج چې هغه له خبره خبر را چې خپل رور بری خو چې درجه د الله لا درکړه نو بدی بيشين ارسلهم انا اولي غادل ارزمن سرا غدن سبالا يرتا سکبوكي ويلا بولبي بوكي ويناله الحافزون منګه دلرا ها مخائفات ګون کیو ډیر وا خوشا چرته با تم نه وته چې سیلو کی وګرځي قالا اني لا يهذنني ويا قبل السلام بيشکه زو خامخه خ خا خا پکې مالرا انت زهبو بهدا چی بوزي دلرا زو د دو پتلو خفايم واخافو يريكم اياك له ذيب چوبخري دلرا شرمخه او خيار پلار دي بانه ول وخت مې چی سبا داو نو چیرې شرم خوړلې دي یا کوبر السلام عالم الغیب خونو چې دا ورته وی شرم خبي او تیراس کئ او دا خبره به کې چې شرم خوله لیدې واه علاقه دې شرم خان واه واخبو او کذا تدا پدوی عالم الغیبه ماغه دمر کې تنظیم چې لمه کې کړې دا غی پتورته نوام آیا کوله زه بو چې بوخری دلره شرم خو وانتم عنه غافلون او تاسو با ددن ناخبری ای تاسو بخپل چر تازه که مضبوطه ډله خام خاص کاروبار بکوی سو خشاک پتری برا تولوی ای قالو ایدوی لینکلا و زیبو کو خوڑو دلر شرمخو و نهنو اسبا او منگا مضبوط دلویو دا کم انسان چه بیکار اینو آغار وقتی زن بادر بادر ایخ کار که ای او چه کلا مقراش نبیادی سننی مو مضبوطه مضبوط کشر مخکړو ان نهشي کومنګه عزن په کې لخوا ظون خا مخته وانیان بو ملا بم معته شي دکهی اوور بم کم شي مټی بم کمزوری شي داسې چلولان او چ بااس خلکو پهلمما ظذهببو هرر کللا چې بته هر کللا چې دوی یو سفللی سلام السلام لرا وااج مع او اتفااقو کودی ایا یالو جو ور دې دل aran فی غیابۃ الجمبی پپد جو ور کوی جب ا جو ور اغه دغال ته ویل کیګی کوی ته ویل کیګی واهنا الہی واحد دل د پمانه د الهام باندی دا اودی نبی دا چکل زمواري لانی او لشی پیغمبرتا داغینا مخیورتا زلکی کما خبر آچو لیکی گی نوغی تا ارحاسات ہوئی و اوحینا الیهی زلکی و آچولا منگا خبر آ یوسف علیہ السلام تا لطنم بیان نوم خامخا خبر بور کی دی لران بیام رحم پو کارد زیبان می حضا چی دارے دا تاسر چنن کم عمل کئی ندین خبردار کی و هم لای شروع دی بن پوئی گی او ګورصا بیا کان د پیغمبر په چيري خواوي عالم الغيب بنئ وجاو اباهم ان يشا ان يبغونا السلام یې کوي ته ورځو ماشوم دي ورو کېره او کوي کېره سمره تکلیف به بديريږي او بیا بغوي کې وجاو اباهم د پلاوسره مينوا هه نو دمرا زدي کاو دمرا بغوزي کاو چې دا پلار د مخې وروسته وو وجاو اباهم ايشایبکونا کدا یې کړې چې دا غرور سره محبت کړې وې مينې ور سره کړو انو پلار به ور سره نورو مينې پیا وجاو اباهم اورال رونا د یوسف علی السلام اباهم پلار خپل د احسان مازخوتن پا وقتی یب گونچی جڑای کولا جڑا لی ابن قیم رحمت اللہ علی زاد المعاد کی ایک سو چورسی صفح با نیلی کلی جڑا در لس قسم یو قسم جڑا چی سڑیل ورزی نو در نرمی در زلنا زلی نو جڑا ورزی دویم قسم جڑا چه ورزینو دا یاری دا وجه نا. او یاریگی نو پا جڑا شید. درم قسم جڑا دا محبت او دا شوخ دا وجه یو بنده سر محبتی او شوخی. چه محبت که راشی او دا اغا سر محبت خکارکی نسترگونه او خیلالیش پا جڑا شید. دلوره ما جڑا ده خوشحاله اینا بچه او رکشه وی یا سودی تطلیو پا دیره مدفع باد رایشی موری چیو بیدین و دیره خوشحاله ده خوشحاله نجای پینزه ما جڑا ده پریاد نا ده درد نا دردی ورطا مرزی پی او داغی نجایی پګم جړا د غم نه و د غم د وجینا غم پرایشي او چاړي ما جړا د بوز دیلې نه ډرپو کېو بوز دیلې وی نوجاړي اډاري ما شومانو کې ډیر زیاته نرو د بیکاره ما شوم دا به کارما شوی دی چې ریوی بوز دی لتي وای زی مارکل مارش کنه زړه لا خبرو کې چپلانی واله اته ما جڑا د او منافقت نا ځان خلق د خای چې مالم جڑا راځي نه ما جڑا د لکه ویرګری خدی وی ویر کوي ملی پسی جاری او جرد بانی خطی را گوختی چی شا با جارا دی پسی پیسی والا ورکی یاد اغشان خیرات لدلی لد نو تاس بلی دلی داسی خطی جاری با چه کلا ملی چا کرشی بی ناغذی جل را نو چه غیب شروع کی واخور روک شما واخور روک شما او ملی د د سانډي پمپ کې وې ته خو زم ما د سلام وایا او, او, او, او دا او شو دا شو او بار سر راغ کرے کی جیر د دیګونه کلنګي یو کنه ناهی د قسطه جړابه کوي نو خرغک بوکی توکانه و توکي او دا خلک کی خلک لراولی چیګنی دی پوزه سونګلا ها او بس یو ګوري چې دیګونه کلنګي کې نو مزلاله شي در دیک دی، چی ریجی و لکل بیا خندا و مستی وی آ در اجرت خانده وی یو قومو راگی که داستی در دا اجرت در پاروی خزی او وی دیره چی تبا جانی من پسی یو قومو دا بودا پوزی داستی چی تی دا وی او گرد گرد سرونی و ناوی که چی با سوک مل شد در ویر خزی بیرا وستی یو خزو آگا دیره چل باز او چل ول ډیر خته جړا ورته چې څنګه رااله هغه جړا شروع راغي سرخ په لکابینه موه هغه دا د پي تي پي تي بوز دا خپل کټي سرونه دا یو خته نلاله دا بلم پسې بوز یو اې اې اې اې دا چیرې به شروع کړي ها او جرأت بیا غېسته به بل جړا لسن قسم جړا د موافقت د وجنا یو بل سره موافقت راشي یو سره یو جاري نه دا سره بل مو دا لس قسمه جره دا دا دوی دا جره چه و دا دریاو دا منافق قطوه و جاو اباهم رال پلار دادیتا دا اشان ماس خطن وقتی یکون جرائی کولا قالو وی ابانا ای پلار زمنگا انا زحبنا ای قنر منگلالو نستا بیقو مخی وترکنا یوسف ابری خدمغا یوسف اندمتاینا په خوازه سامان زمنګي پاکل هو زیبو خوړو دلار شرمخ شرمخ راغې ویخړو و ما انت بمؤمن لنا او نيته یتين کوونکی بمنګا بیا په لې اعتماد پیش گئی ستا په من یقین واعتماد نشتا ولو كنا سارقین اگر کیو مونږ و جاؤو علا قمیسی را لل پا قمیس داد دا باندی په لیو کلل پا قمیس داد دا باندی بیدا من کازی با پا وینا دا دروغو دا دروغو وینا پیلگی دلیوا یاقوب علیہ السلام چیو کتل ناگوینا دا دروغو وی سریتا پا پته چی چې شرمخو روغ موٹ قمیسی دیستی ری پا کې کلاللی ری او د شرمخو درغ اثر په قمیص باندې نشتا انی قمیص چلا دا ولې نه بور صدر ډډ یې کبډی کړی نه قمیص نیولې روغ وتې وی یعقوب علی السلام بځله خبره و خورا او وی وی دې د ښکاران قالا بل سوالت لګومم او یعقوب علی السلام بلکې څنګه تا سوده انفسکم لنستاسو امر ادا کار بس کوم کارم کو نه هغه فصبرون جمیلنو که هر زمانه سبر خیستا والله المستحانو اوالله امداد ورکی علامات اصفونو پاق غم چی تاسو مات بیانو که اللہ امداد رای کی کله کل, کل بچی ظلمی چی پلار ورطس نیشی ویلی آنو دای ورطوی چی سخدرت نشم ویلی وجلیم نشم کول کولیم نشم وزا از ما کار داده چیزه با سبر کوما او د سبر بدلا خیستهی و جاعت سیارتون رال قافلی والا یا رال المسافر پارسلو واردهم ویلگ وارد قبل وارد ده یو او بل ماعر ده وارد آغا شدی توی چاگا اوبر آوڑی ماعر آغا شدی توی چاگا دوڑی راوڑی فارسلو وارده هم ویلیگو اغاو بر اوڑن که ده دهی فادلا دلوانو زوان دیکھرا بوکی لرا دوی منزل شورو ده قافلہ رالا ده یوسف علیہ السلام رون پزیب پاتیشو قالیا بشرا هازا غلام اوی وارده ای زیریا دا لگ ده بشرا یاد ده قافلہ کیا اس دسڑی نمو یا بشرا مطلب داې ه زیریه ی خوشحال لئ دا د لک دی لک دی وا سررو او پټیک درا بز سامان سره والله اوله علیمون بمافالوونه بما عملون په پبانې چې دې کوي د خپل سامان سرې پټ کې خو د یوسفل اسلام قیمتتی بندا خ دنا و لاس للاړ نو سوور سر شوو وَشَرَوْهُ بِسَمَنِمْ بَخْسَنَ خَرْسِ قَدْلَرَاپَا قِيمَتْ گُوْتَ بَانْدِي دَرَاهِمَا مَعْدُودَا رُوپے وَيَوْسُو دَشْمَارَ دَشْمَارِ يَوْسُو رُوپے وَيَ وَقَانُوْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِ دِينَ اُوپو عوستود یوسف علیہ السلام کی بیمینِ دَا اِنَّ کَوَلْ چَهَا